هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى فنزله ورسول الله يعلمنا رسول الله يعلمنا فهذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لشيء كتر لشيء لا شيء سواه يهديبنا هذا القرانه والهادي لاوائلنا ولا اخرينا كترول للقلب وللعمل لا سواه يهديبنا كتاب الله لا سواه يهديبنا امن النبي كتاب الله يهذبنا هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على من بعث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير ال هذه هذه محمد صصل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة دع وكل بأة النار ظاه ذش والله جشان نج صمإم بوجوبست دها i njemu se utječemo od zla naših duša i od naših grijeha. Nekaj mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.m. na njegovu časnu porodicu i njegove plemenite ashave i sve one koji ga u dobročinstvu slede do sunegdan. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi u prijevodu značenja ovjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirijte drugačije nego kao muslimane. Rijetko koja ličnost je u više vjekovnoj povijesti islama ostavila toliko dubog trak na islamsku misao njene tokove ali i na islamsku civilizaciju uopćeno kao što je to ličnost imama Muhammeda ibn Idrisa šafija On je bio i ostal nepresušno vrelo inspiracije za svakoga onoga koji o vjeri želi promišljati jednostavno, pragmatično i koji islamske propise prvo primjenjuje na sebi pa onda na drugima. Tu njegovu jednostavnost i pragmatičnost najlakše ćemo upoznati kroz sljedeća pitanja. Prvo pitanje pitanje razumijevanja vjere. Imam šafija ne samo da je ispravno razumio vjeru nego je svojim savremenicima i generacijama muslimana poslje njega, sve do današnjeg dana, olakšao razumijevanje vjeri. Omogućio im je da ispravno razumiju vjeru. On je bio prvi muslimanski autor koji je do u detalje razradio, a na osnovu Kur'ana, Sunneta, praksija ashaba radijallahu anhum pravila i načela na kojima počiva islamska argumentacija ispravno razumijevanje i derivacija širijetskih propisa. Po tim pravilima i načelima se postupa do dana danas i jednako ih primjenjuju muslimani na istoku i na zapad, na sjeveru i jugu. Naime, Imam Šafja je u svom poznatom dijelu Er Risala pojasnio načela i pravila ispravne argumentacije i ispravne primjene Kur'anskih ajeta i hadisa Allaho poslanika sallahu r.a. On je tamo pojasnio da postoje opći i posebni tekstovi. Da postoje apsolutni i iskazi koji ih pobliže određuju i ograničavaju. Da postoje derogirani i derogirajući tekstovi i da se postupa po derogirajući a da se derogirani tekstovi stavljaju van snage u pravnom smjestu u šarietsko pravnom smjestu bez ovih načela bez ovih pravila nemoguće je razumjeti Kur'an i Hadis nije dovoljno napamet naučiti Kur'an niti napametna naučiti hadise Allahog poslanika 10.000, 20.000 50.000, 100.000 nije važno oni se ne mogu razumijeti bez ovih načela i ovih pravila i zato kažemo da je Imam Šafija ispravno razumio vjeru i pomogao islamskom ummetu da ispravno razumijeva vjeru Ta pravila i ta načela štite Kur'an, Hadis od zlou potrebe, od manipulacije, od krivo tumačenja. Onaj ko hoće i ko želi tumačiti Kur'an i Hadis mora poznavati ta pravila. Da bi vam to bilo jasnije, Pojasnićemo na nekoliko primjera. Tako opće riječi Allahu ajaleshanu i usiku mu fi auladikum li dhakri Da od vašeg imetka muškum djete tu pripadne koliko djema ženski, koliko djema ženski Ovaj opći ajet specifikovanjem hadisom La yarithu al-muslimu al-kafira wa la yarithu kafiru al-muslima Nevjernik ne ne nasljeđuje muslimana i musliman ne nasljeđuje nemuslimana Ajet se odnosi na svu djecu podjednako i on je opći Ali ga ovaj hadis specifikuje. To jest, iz njegovog općeg značenja izuzima pojedine slučajeve. je se i dalje odnosi na svu djecu osim na djecu nemuslimane. Zatim, drugim hadisom se specifikuju i izdvajaju još neki slučajevi kao što je slučaj ubice. Poslali se sa kaže: "La yeristu qatilu min al Ubica ne nasljeđuje od svoga oca ništa. Onaj koji ubije svoga oca, kako bi tako preduhitrio nasljedstvo i uzeo svoj udio, ne nasljeđuje ništa." Znači, iz ovog općeg teksta izdvojeni su nemusliman i ubica. To je taj odnos između općeg i posebnog teksta. Bez tog razumijevanja neko može doći i bez poznavanja tih pravila i odnosa između općeg i posebnog teksta i kazati da sva djeca nasljeđuju. Ovo nam Poznavanje, poznavanje ovih pravila pomaže da ne pogriješimo u tumačenju Kur'ana i hadisa. To je samo bio jednostavan primjer da biste razumjeli kolika je važnost pravila i načela koje je ustanovio ovaj veliki islamski učeniak. Drugo pitanje. Pitanje odnosa prema razumu. Imam šafija je u samo jednoj izreci definirao naš odnos, naš ispravan odnos prema razumu. Rekao je razum ima svoj krajnji domet, kao što vid ima svoj krajnji domet. Ukoliko čovjek, ili granicu, ukoliko čovjek pokuša prijeći tu granicu i taj domet, on će nužno sigurno zalutiti i skrenuti sa pravoga puta. Isto tako ako obezvrijedi razum i ne da mu njegovo mjesto, ne da mu njegovo pravo značenje i vrijednost, također će zalutiti. Razum je vrijednovan u islamu. Razumom obdareni su privilegovani ljudi u islamu. Ali razum nije vrhovni kriterij po kojem se postupa. Vrhovni kriterij je Božja objava. I razum se mora pokoriti Božjoj objavi. Prije svega u dva važna aspekta. Prvi aspekt jesu pitanja iz domena Gajba, ono onostranog, nevidljivog, nepoznatog, skrivenog. Jedna od odlika bogobojaznih, kao što se to navodi na početku sure El-Bakare, juk minune bil Gajb. Oni vjeruju u ono što ne vidi, u ono što im je skriveno. Gajb, se zove gaibom zato što je skriven što ga ljudi ne mogu dokučiti svojim razumom i on ne podlježe racionalnom tumačenju i promatranju i promišljanju s jedne strane razum je vrednovan ali s druge strane on se mora pokoriti božoj objavi ta granica taj domet je upravo granica između stvorenog i stvoritelja wama utitu min alilmi illa qalila vama je dato samo malo znanje. Po pitanju odnosa prema razumu u islamskom ummetu imamo dvije krajnosti. Imamo oni koji su potpuno isključili upotrebu razuma i koji su svoju pamet prodali svojim vođama, šejhovima, predvodnicima. A ovi su to vješto iskoristili. Time su se oni dali njima u ruke da upravljaju njima kako hoće i žele kako bi ostvarili svoje lične interese. Jer samo onaj koji je prodao svoju pamet nekom je drugom može vjerovati u to da ga shejkh ili predvodnik ili vođa može spasiti od đehennemske kazni jeli damo on može može biti vrata prema džennetu kao što vjeruju određene skupine da ne može ući u džennet bez volje njegovog shejha vođe i tako dalje Samo onaj koji je svoju pamet prodao nekom i drugom može vjerovati da je on jedini na pravom putu a da su svi ostali muslimani u zabludi da su svi ostali muslimani nevjernici Samo onaj koji ne koristi svoju pamet Koji ne koristi svoj razum Za kojeg neko drugi razmišlja Može vjerovati u tako nešto Ali ima ljudi koji u to vjeruju Druga krajnost su oni Koji svetkuju svoj razum Ili koji svetkuju razum Koji razum daju prednost nad objavom I kojima je razum najveća svetinja po njima je, po njima racionalnom promišljanju, promatranju, preispitivanju, podlježu sva pitanja. Iz domena vjerovanja, iz domena prakse, iz duhovnog područja, sve dakle je podložno preispitivanju. Za njih ne postoje svetinje osim njihov razum. Pa tako i vjerovanje u gaj, vjerovanje u ahiret, Vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Meleke, u knjige, sve, sve može biti preispitivano. To su razne grupe onih koji sebe volje nazivati filozofima. Islam vrijednuje razum na razumnom promišljanju se bazira ispravno islamsko vjerovanje i isla, ispravno djelovanje, ali je ta uloga ograničena i ona je podređena Božjoj objevi. Ako se u Božjoj objavi kaže da nešto treba uraditi ili da nešto ne treba uraditi, da treba izvršiti neki propis, Čovjek nema pravo da preispituje ispravnost toga, validnost, valjanost, da li ono odgovara za ovo ili za ono vrijeme. Tu se ljudski razum mora pokoriti Božijoj objavi. Jer tu je razlika između vjernika i nevjernika. Allah je želdešanuhu ima više znanja od tebe i zna zašto je propisao neki propis. I ako ti ne možeš proniknuti u mudrost tog propisa, to ne znači da ti taj propis trebaš odbaciti ili odložiti njegovu primjenu dok ti se srce smiri i dok tvoj razum dokaže da to tako treba uhraditi. Treće pitanje je pitanje naučnih rasprava. Imam Šafije je pokazao visok nivo svijesti i visoke moralne kvalitete kada je u pitanju naučna rasprava. Gotovo u svim segmentima naučne rasprave on je bio blagorečeno superioran i bravurozan. Fascinirao je svojim odnosom prema najsto mišljenicima prema onima s kojima je ulazio u raspravu. Prije svega, nije bio pobornik naučnih rasprava. Ali ako je ušao u raspravu, obavezno je pobjeđivao. Nije volio raspravu, jer rasprava sa donosi određene negativne efekte, udaljava ljudska srca, Unosi u ljudska srca neprijateljstvo i zato nije volio raspravu. Ali kada se raspravljao, uvijek je bio najbolji. I uvijek je njegova riječ bila glavna. Tako se jedne prilike raspravljao sa čovjekom koji je tvrdio da dijela nisu od imana. I taj svoj stav je argumento riječima Allaha Đalešanu ili onim ajetima u kojima se između i imana i dobrih djela spominje veznik i oni koji vjeruju i rade dobra djela. Kaže, ovo je dokaz da je iman jedno, a da su djela nešto drugo. Imam šafija mu je naveo drugi ajet u kojem su dva pojma također povezana veznikom i, ali nisu dva različita pojma. Rekao mu je, dobro, onda ti obožavaš dva boga. Boga istoka i boga zapada. Kaže, kako Pa nije li Allah rekao u Kur'anu رَبُّلْ مَشْرِكَيْنِي وَرَبُّلْ مَغْرِبِينِ Gospodar dva istoka i dva zapada? Ako, je, ako ovaj veznik i znači razlikovan je. ili ukazuje na razliku, na dva različita pojma, onda je gospodar dva istoka jedan pojam, a gospodar dva zapada je drugi pojam, prema tome to su dva bog. Ono čime se Imam Šafija odlikovao u naučnim raspravama jeste da nije bio opterečen time hoće on pobijediti ili će biti pobjeđeni. I on je to doslovno tako i kazao. Nikada se nisam raspravljao sa učenjakom, a da sam pri tome želio... da ja kažem istinu. Bilo mi je svejedno, hoće li on kazati istinu ili ja. Jer sam znao da ako on kaže istinu, ja ću je nužno slijediti. A ako ja kažem istinu, nisam bio siguran da će on slijediti mene. Također, Nikada za sebe nije tvrdio da je on apsolutni nosilac istine i da je istina samo kod njega i da je istina samo ono što on kaže. Poznata je njegova izreka: "Kavli sahihun yahtamilu wa qawlu ghairi khata yahtamilu Moje mišljenje je ispravno I preće ali postoji mogućnost da je ono pogrešno. Mišljenje moga protivnika je pogrešno, ali postoji mogućnost da je ono ispravno. Da je njegov argument jači. Meni taj argument nije poznat. On ima jači argument. Ja možda mislim da sam ja opravo. I da je ispravno ono što sam ja kazao. I s tim ubjeđenjem nastupam. Ali i kako postoji mogućnost da je njegov argument jači i da je njegovo mišljenje ispravniji. I ono što je važno, nikada u naučnoj raspravi nije podizao glas. Nije ga što bi mi kazali, narodski. Njegov sin Abdullah prenosi da šafia nikada nije podizao glas u raspravi. Zašto? Onaj koji ima argument i koji nastupa s argumentima nema potrebe podizati glas, podizati ton i na taj način pokazivati svoju superiornost. A onaj koji nema argumenta, džaba mu podizanje glasa. Je to samo vikanje u praznom. Od toga nema nikakve koristi. I to uvijek izlazi iz okvira rasprave. Podizanje glasa nema veze sa raspravom. Imaš li argument ili nemaš? I četvrto pitanje, jako važno pitanje, na kojem vidimo praktičnost i jednostavnost šafijinog poimanja vjere, a koje također nama pomaže da ispravno razumijevamo vjeru, jeste polje među muslimanskih odnosa. Kakav je njegov odnos bio prema drugim muslimanima, pogotovo prema onima s kojima se razilazio u mišljenju, govori nam njegov savrmenik Yunus al-Sadafi, od kojeg se prenosi da je rekao Allah se smilovao imamu Šafi. Jednog dana smo se sporili oko nekog pitanja, I na tome se različio. Sreli smo se ponovo u toku dana, uhvatio me za ruku i rekao, zar ne možemo biti braća iako se ne slažemo? Šta je to što je Imam Šafija stavio u fokus? Stavio je islamsko bratstvo u fokus. Ono je veće i preče i jače od tvog vlastitog mišljenja, od tvog nesladanja s nekim, od tvog ponosa i tvog nama. Ako se razilazimo, ako ne mislimo isto, ako o određenom pitanju imamo različita tumačenja i različite poglede, to ne briše islamsko obrastvo koje je najčvršća veza među nama. Ono ne smije biti zanemareno, ne smije biti zaboravljeno. Bez obzira koliko, kolike se tenzije digle prilikom tog, prilikom rasprave, razilaženja, iznošenja stavova. I dalje ostaje veza koja vas, koja vas veže i koja je najčvršća. I ona je iznad svega i ona upravlja vama. I ona vas poziva da nakon toga pružite ruku jedan drugom. A šta se kod nas dešava? I kad je rasprava u pitanju, i kada su različita mišljenja u pitanju, mi se raspravljamo radi raspravi. Ulazimo u raspravu, a nismo kompetentni da se raspravljamo o određenom pitanju. Raspravljamo se kako bi dokazali svoju superiornost, a nečiju slabost. Ima i takvih situacija gdje se u današnje vrijeme, zabilježeno je, jedan oponent ili jedna strana raduje zabludi druge strane. Samo čeka moment kada će ova druga strana kazati nešto pogrešno, pa da mu se nasmije i kaže... Hvala Allahu sad si pogriješio Desila se rasprava Između dvojice učenjaka Mislim da je bilo putem interneta I kada je ovaj izgovorio Neke riječi Ovaj s druge strane Mu je rekao Hvala Allahu sad si počinio hufr Zahvalio je Allahu Na nevjerstvu na dijelu ili riječima nevjerstva koje je izgovorio njegov brat. I takva rasprava ne može donijeti ništa dobro. Pogledajmo rasprave koje se vode po Facebooku ili nekim drugim društvenim mrežama i sve će nam biti jasno. Neko postavi klip u kojem neka druga strana govori nešto ili radi nešto pogrežno. I onda su dole komentari, ismijavajući, ponižavajući, vidite šta rade, srami i milo, kako mogu ovako govoriti o vjeri, kako mogu ovo raditi. I niko koji ko učestvuje u tome, ne upozorava da na taj način oni krše kodekse i pravila, Islamske rasprave, rasprave koja je utemiljena na islamskoj argumentaciji, tu su vriježanja. I onda kad, kad neko sa strane skrenije pažnju na to, kaže ti njih podržavaš u ovome što radi. Živ bio. Nećeš popraviti tu skupinu. Nećeš biti uzrokom da neko koga si ti, učinio predmetom ismijavanja, na taj način revidira i promjeni svoj stav. Neko ćeš tako samoga još više udaljiti od istine i od sebe i od svakoga onoga kojim može skrenuti pažnju na to. Malo nam je neprijateljstava, malo nam je zavađenosti, malo nam je e, mržnje koju je šeitan ubacio u naša srca, pa i ono što bi mogli iskoristiti za dobro da jedni druge postičemo na dobro da jedni druge upučujemo na dobro kad već koristimo i trošimo svoje vrijeme na tim bruštenim mrežama i to, i to vrijeme trošimo kako bi e, povećali svoje grijehe a ne kako bi povećali svoja dobra djela a i, ovaj, i ovo drugo pitanje razileđenje i međumuslimanske odnosi i tu nije zlatna situacija I zato smo spomenuli primjer ovoga učenjaka koji jeste davno živio, ali je postavio temelje i ispravnog razumijevanja vjere, ali i ispravnog odnosa i prema razumu, i prema drugim muslimanjima, ali i prema onima koji drugačije visle od nas. Kad njegov primjer posmatramo ili kad život i dijelo ovog učenjaka posmatramo kroz ova polja koja su nama bliska, s kojima se mi susrećemo i u kojima živimo, onda iz njegovog života i iz njegovog dijela uzimamo prave pouke. I iz života drugih učenjaka naravno možemo e, naučiti slične poruke i pouke. Ali sam namjerno izdvojio primjer ovog velikana zato što je njegov primjer posebno blizak i posebno nam osvjetljava one aspekte koji, na kojima se danas dešavaju, dešavaju problemi pogrešno razumijevanje i udaljavanje muslimana jednih od drugih. Kaulu kauli hada wa astaghfirullaha li walakum إنه هو الغفور الغفور الرحيم